na našem dogodku, na našem predavljanju, kaj je kapitalizem. Uh, ta dogodek je del odcihla iz obraževanja Ruhsima šola delovski pravid za vlade treti leti, uh, ki ga organiziramo, uh, jazko organizira zavod, ne vladi zavod Pekarno-Magdalenske mreže iz kulturnega centra Pekarna. Uh, letos prvič sodelujemo tudi s Tretak gimnazijo Azijo, zato so nekateri dogodki, Uh, Ko se predavanje, predavanje in delavnice na tukaj na tretji gimnaziji, potem na filozofskih fakulteti, pa tudi v naših prostorih, kot so karni magnetske mreže, torej prostorih, v kjer se zadržujejo mladi. Uh, zakaj smo zbrali temo za tukaj, tem ciklu, torej kaj je kapitalizem? Zato, ker smo prepričani, da tako mladi, kot tudi starejši ne razumemo našega političnega ekonomskega sistema, torej, v katerem živimo. Uh, če bi ga razumeli, bi razumeli tudi, zakaj je prihajal, da kot je če daj reče o brezposobnost, uh, pojavo zaposlenih. Uh, zakaj je vse večji prepad med revnimi in bogatimi? Da ma naprimer samo 8 najpogatejših ljudi toliko premoženja, kot ga ima polovica najbolj revnih. Torej 3,5 milijarda ljudi. Uh, zakaj je vsega zdaj popolnoma, samo je na da po koncu študija da je načaka del, da ni zapostitel, da se tudi nekako usiljuje oziroma prikličuje ženske da dela na primer za polovični delovni čas. Torej vsi ti procesi, ali so to samo anomalije, ali to sestavni del kapitalizma. Uh, zdaj, če hočemo razumeti, zakaj prahaja do razgradi socialne države, kaj nas čaka vsaka od nas, je nujno, da razumemo, torej, kakšen je ekonomski sistem, v kateri živimo, Tore, kaj je kapitalizem, kaj so njegove gove značilnosti. In danes je z nami oseba, torej profesor, uh, ki je prava oseba, da nam razloži, kaj je kapitalizem. je kapitalizem. In jaz sem vesela, da je uh, rastno torej, ja močni danes z nami, profesor iz izgazane. In jaz danes privesel do njemu, ker mislim, da bo danes še Hvala lepa, hvala lepa Tina za organizacijo in za povabilo in hvala rosti in šoli. Zahvaljujem se tudi profesorju Adamu in tretju za da nas gostijo. Danes bomo govorili o kapitalizmu in sicer bo, bo uh, moja predstavitev pred, uh, raz, razdeljena na uh, več delov. A vidite tam zanjej, imam se da V redu. E, e, skratka, najprej si bomo pogledali, kaj je kapitelizm proizvodni način. Se pravi, način organizacije delovnega e, procesa in družbe, e, ki živijo od tega delovnega procesa in način obnavljanja istih delovnih in družbenih razmer. Se pravi, najprej se bomo pogledali, kapitalistični proizvodni načini, bomo izkajali iz delovnega procesa. Najprej bom pokazal neki iz zgodovinskega razvoja kovanja, se pravi kovanja kot ene vznovnih delovnih početi za civilizacijo. Potem bomo pogledali, kakšne so značilnosti zgodovinskega razvoja delovnega procesa kovanja, kjer lahko nektere splošne značilnosti razberamo iz tega, iz tega, tega ki vam již bom pokazal. Potem si bomo ogledali strukturo, sestavo delovnega procesa, ki, ki je značilna za kapitalizem, potem pa bomo šli naprej na splošno organizacijo družbe, se natačne države v eh, socializmu in eh, v kapitalizmu. Pri tem bomo, dve, dve, dve vrsti kapitalizma so eh, socialna država v socialdemokraciji in kapitalističnih država in eh, sedanjo kapitalistično državo in kapitalistično družbo v neoliberalnem ali pa v sodobnem eh, ali pa finančnem kapitalizmu. No in eh, potem upam, da, da bo ostal tudi čas za razpravo. Uh, dajte, najprej bomo pogledali, kako se je razvijal delovni proces pri kovanju. Tole je, kot so orožje, koliko je 350 orodje, da jih imamo 300 za kovanje. Lahko vidite, da je zelo lepo izgledam, in da je eh, orodje, eh, precej eh, kvalitetno, kakovostno narejeno in že je predvsej tudi zapleteno. In um, vendar iz tega prikaza izhaja, da je kovač z roko koval, da ni bilo uporabe kakšne energije. Uh, torej so stari rimljani. Uh, tukaj sta dva delavca. Uh, Delavni proces je približno, enak. Vendar lahko vidite, da se je nakovalo eh, razvilo, je malo veliko, če vidite dober, to je verjeh, da pač jasno, ampak nakovalo se že bližje temu nakovalju, ki ga poznamo danes, ima že en rok eh, za posebne eh, delovne prijeme. je pa srednji vek, eh, to je eh, ilustracija iz enega rakopisa v pesmi, potojočega pevca Hermana von Starkenberga, kuje je čelado, tukaj mu ena dama prinača kosilo pijačo, vidite, da je nakovano, nazadovalo ne? in od rima, rimsko nakovano je dobej komplicirano, boljše izdelano, kot, kot se ne veš, kako leta 1300. Evo, tole je schema kovačevega eh, orodja v, v, v kon, ob koncu 15. stoletja. vidite, da se na kovaljo razvija, ampak je še zmerom za primitivno. 1500. Na kovaljo, je orodje se eh, za, zaplete, in postaja bolj precizno sredina uh, uh, uh, 16. stoletja, vodno kladivo, tukaj ne vidite, uh, tukaj da je to je vodno kladivo, tukaj žal ne, ne vidimo potok kolesa, vidimo tukaj taj vzvod, s uh, sproži uh, vodno kladivo ali pa ga zobstavi. Evo, to so vodna kladiva iz 17. stoletja, vidite, da so že velika, da so tri e, izkoriščanje vodne energije je zelo Tole je kovačija na vodni pogon konec 18. stoletja, e, evo, to je pa parne, parna, parno hladivo, e, industrijska revolucija. E, v, v kovašnice so parni stroji Peljali šele okoli leta 1840, se pravi zelo pozno, glede na to, da so pametni stroji že odživel kot leta 1760. 70, sicer. Tukaj vidite zdaj te pametne stroje, se strgate in to je pa ki je bil ogromno, ogromne. Ogromne predmete dela, da kot deluje, vendar je potrebno še zelo veliko delovnosti da e, za, za to operacijo. Zelo veliko delav, delavce močkih e, e, mora delati. Evo, to je parno kladivo konc 19. stoletja, kako je zdaj že ogromno, e, parna kladiva 20. stoletje, ima se že celo zvorano e, polno kladiv, zmero menj ljudi je potrebno, poganjajo te stroje, in nadzorujajo te stroje. Tole je pneumatična hladiva sodobno ne? in vidite, da se pa nastavlja. Je zmero manj masivno, hkrati pa je zmero manj delavcev okoli strojev, ki so zmerom bolj eh, sposobni. Hidralična hladiva od 2016, ajmo, tega pa lahko kupite. To sem najdu na oglasu na spletu, ga lahko kupimo. Kitajci ga podajajo, ogromno Hvalite, eno pa dve e, ne bomo se ga poganjati, ko je pa se tudi enge vedence, v tom grobnost. Skratka, kakšne so tendence? Zdaj smo mi šibali skozi 2400 let. E, Delavni proces skozi zgodovino se seveda zbljšuje. E, najprej uporabljajo energijo, ki je človeška moč, telesna moč, potem vodo, Vse v vek, uh, jemlin je že naprej, potem para, to je konc 18. stoletja in naposled elektrika. Urodja skoraj da ne napredujejo v kakovosti in v, v natančnosti, od 350 do 1300 podašno štetje. Ne? Celo srednji vek <laughs> gre nazaj, ne? Uh, uh, nazaduje. Uh, Od 1500 do hiter razvoj, od 1840 pa blizkovito ne? in to je značilnost kapitalizma. Značilnost kapitalizma, to se bomo obledali, zakaj, je izjemen tehnološki razvoj oziroma permanentna tehnološka revolucija. Zato se se kapitalizmom temeljito spremeni odnos med živim delom in tistim delom, ki je e, kristalizirano v e, orodju, v strojih, v, v, v mašinah, ne? E, do 1500 let velja, velja pač načelo, čim več ljudi in čim več bo so spretni, tem bolj e, bo proizvod, ter ga bo je naredil tem več bo učinkovito zdela. Od 1500 naprej pa e, produktivnost zdela Postaja vse bolj odvisna od strojev, vse manj je dela, in tehnologija postaje nosilcem produktivnosti dela, delovna sila se pa intelektualizira. Ne? Vse manj je treba telesne sile, zato pa morajo moči, zato morajo pa delavci se več vedeti, da lahko te ogromne stroje ustrezno upravljajo. Lego, leto, kako kakšen je bila struktura delovnega procesa, sestavine in njihova povezava. To je najbolj preprosta schema, ki pa je zadosti, da nam pojasni posebnost kapitalizma. Reklamo, govorili smo o orodjih in strojih in o energiji. To so delovna sredstva, to so sredstva, s katerimi se dela surovine, tisto, kar delno obdelujejo, so predmeti dela, oboje skupaj so produkcijska sredstva. To je terminologija, ki jo bomo še pozdaj uporabljali, zato sem tako eh, eh, didaktično tako putesto narisal in napisal. Ne? E, ne, in potem eh, vse ta kompleks produkcijskih sredstva, ne mora delovati, Čega ne poganja delavec ali delavka, Čega ne ne poganjate delavec in delavka, ki ima, bomo rekli, delovna sila, kaj ti delavec in delavka sta, sta, sta človeški biti, ki v delovnem procesu samo delava, sodeluje ta, ne? otroka svojih staršev, brat in sestra, svojih ne, sestra in bratov, eh, mogoče oče in mati, mar se kaj ne. ampak v delovem procesu se uporablja nevna delovna sila, ki požene po vtek, ki omogoča, da ta produkcijska sredstva eh, sploh delujejo, brez živega dela ni, pri, pri, ni delovnega procesa. Glede, eh, V srednjem rekom, pa tudi danes, obstajajo delovni procesi, kjer eh, je delovna sila, je da sta delavci delovka lastnika svojih delovnih sredstev. Eh, danes bi dal za primer eh, dizajnerja multimedijskega delavca ali delovko, eh, nekoga, ki ima delovno sredstvo v svojem računalniku, pa v znanju v glavi. Ne? V srednjem veku so bili to obrtniki, obrtniki ki so bili lastniki svojih delovnih sredstev, organizirani so bili v cehe, cehe, so določili kakovost izdelka in ceno in količino. Ne? To je bila planirana, proizvodna, monopolistična. Veste, vi niste mogli odpreti delavnice v srednjem veku, če vam tega ni dovolil. Ceh vam pa da ni zelo rad dovolil, ker so oni v vsakem mese so kot vseh i bili, bili uh, monopolisti za vsak svojo, svoje področje uh, in so paste kakovost, ceno in količino. Ne? In, uh, če gre s Ference v Firence, tam uh, uh, da so cehi zelo bogati, da so najboljši ki kipari, zanje delali njihove patrone, zaščitnike, svetnike. Ne. E, no, e, e, skratka, to so bili, to so bili e, e, obrtniki. Obrtniki, ki so bili lastniki svojih delovnih sredstev in so lahko razpolagali e, e, z, e, e, in se lahko urejali, upravljali z delovnim procesom in tudi z tržanjem svojih proizvodov. E, Zgodne, zgodna sedmeneška mesta so eh, skoraj po pravidu eh, obradničke republike, republike svobodnih eh, članov čl čl čl čl čl mestne skupnosti, ker seveda ni bila, bila zelo demokracična, ker so bili majsnice bili v glavnem svobodni državani, kot bi danes rekel, ne? ženske splotne, eh, eh, vajenci tudi, ne, ne? pomočniki, Včas, ja, čas ne, ampak predvsem mojstri, tu so, so, bili pa, so bili pa tisti, ki so vladali mesto, seveda, eh, seveda vsi cehi niso bili enaki, ne. kaj tudi, tudi so bi bili ne, ni trajali, so oni bi tisti, ki so dejansko obraz, če formalno so bi samo en ceh v ampak se dinar, zlasti tisti, ki se so posoja dinar papežu, za njegove vojne in so si zelo pomogli in iz tega stare stari Firence, naprimer. pa dženova. Dženova so biti konkeri, ki so pa ukrajine v ali za njegove vojne pohode in osvojanje sveta. V redu, ampak to je, to ima se eno odnosno vrti, delov nasilja in vrsti je od predmeta dela. Vrtni delovni proces je, je razmeroma omejen. On ne mora obdeljivati katerega koli materijala, ampak samotizja, ki ga tradicionalno obvlada. Potem pride pa do tega, aha, Vse pozabu, lejte, tipična, tipična enotnost njenovne sredstev in njero lastnine so kmetije. Ne hlede na to, ali so formalni lastniki svoje kmetije, ali je mogoče kmetija še daljčeva, formalno oziroma v hudalizmu lastnina spod ne kompleksirala, da zadeva, ker je vse božja last. Potem pa samo eh, posrednji vladari upravljajo z božjo lastnino. Eh, eh, eh, in jo potem dajo kraj od nas svojim vzaljom in vzalj ne more Feuda ne prodati, ne, ne? Po načelu prvobljenstva podeduje Feud najstavejši ksim, ostali pa grejo nekričarsko voljeno, pa postanejo kot joči pevci. Ne? Se proizvaja presežna pleniška banda nekino je, je, ne? se nekolič zgodili bojov let warlordi pripravimo vojvodne mesi, to napresto po navadni navadni gospodari vojn. In kratka z z, z, vse, z hčerka, mislim, se z se seveda dobro, so, so drugo problem, so ne, ženske so, drug, so druga drug drug, drug ženske so pomembne za poroke in, poro in poročanje je način, kako se v federalizmu politika izvaja. Ne? A veste, vi se poročite, če recimo eh, eh, eh, te tamale, tamale vojvodine in kneževine v Italiji, potem, ko so v Nemčiji, republiki Bessa, ne? so se poročale z imenitnimi hčerkami eh, vladarjev, ki so s tem dobile moč ali pa Medičeji, kar so vladali Franciji, so bile francoske kraljice. Francoski so malori, ampak to je, to je šuvidizem bil. Kar so bile dobre, v so bile dobre, za spletne vladeljice. No, skratka, ženske so bile seveda manipulirane ne? pod to patriarkalno, hodano bastjo za povezovanje, za usposabene političnih vizik. To je lahko bil problem. Ne? Kaj se lahko spremenila, mi se zarezi nekaj kneza knjeza, napte pa z drugim, ne? kaj se, se naredili? že to vrečene z nekaj očerko. Eding, ne? e, kar to se z magavolca, te se katoliki spavljajo protestantizma <laughs> še ni, kaj se naredili? E, zelo običajno je bilo, da sem dokazali, da sta bi se rodi. In da to nekako ni veljavno. Niso nekaj, da pa in zdaj smo pogotovili, ki sta v sorodu in takrat se je razvila genealogija. So začeli misliti te drevesa in um, um, um, za inceste veljalo zlo, ši, je zelo široka definicija. Ne? In glede na to, da je bilo te bande aristokrarske razmero malo, ne? so bili vsi v vse so še danes. A veste, v, v, v, v prvi svetovni vojni so e, ruski car, pa angliški kraj, tam so bili zelo ne pa nemški cesar, tudi ne, vsi so sorodni. Danes je recimo nekdani e, predsednik vlade, pa e, tudi predsednik Republike Bulgarije, ki e, je vsi rodi za so britansko kraljico. Ne, e, to je on je fone, vsak sem gotovo odkropil, vsak. Vse je samo ta dinastija, ne, je zelo različna od tega, kar da se zdaj, živimo eno, je prisotno, ne pa se se pruči, znači, znači, znači. da se zdaj urilišti tega zelenega. To je tem ne bomo govorili. gre za to, da so ti tudi kmetje, ki so razpolagali se svojim eh, posestvom, ne glede da to, kaj je to som. Kratki niso bili na tleh, so delali po lasni prirubni. Zdaj, ko je bilo nekaj prostega, in uh, je samo v vlado celotnega delovnega procesa. Seveda, ne glede na otroke, in tako naprej, ampak, uh, uh, ampak delovna sila in delovna sredstva so bila uh, povezana v neki enotnosti, ki je enotnost vrtljega. Potem se pa zgodi tole kmeta na, na, na željo z zemlje. Ne? To se zgodim v Andi, najprej. Zakaj ne poželjo zemlje? Zato, ker ugotovijo vodajci, eh, da, eh, da od kvečke proizvodne bojo lahko samo eh, več jedel pa eh, več pilne, če pa začnejo gojiti ovce. Bojo pa res bogateli, ker bojo proda prodajali volno v manufakturo, ki potem postane tovarna. In naženejo kmete z zemlje. in uh, Kmetje, hkrati pa pripovedujejo, da je krajško. In nimajo kam deliti, da vidijo dva mesta, kjer postanejo piloti. Ločeni od delovnih sredstev, gora in delovna sila. Edino, kar imajo, so njihove roke, pa močne lice. Uh, Ne more več preživeti, nima dostopa do zemlje, dostopa do proizvodne, ki bi si lahko uh, preživetje zagotovili. Torej, morajo prodajati svojo delovno silo. Podpogojni, ki jih tisti, ki je lastnik delovnih sredstev in ki jih kupuje vredne dela. In to je začetek, to je 16. stoletje, začetek, uh, začetek kapitalizma v Angliji, potem pa seveda tudi v uh, Evropi. Tukaj nas je da je ne, ne enotnost. enotnost delovnega sredstva je predmet dela se pravi tehnološka enotnost. Pogoj za tehnološki razvoj. Ker se začne skupaj misliti, ne? celoten delovni proces in zelo manga obnegi je delovna sila, oziroma v obnegi upravlja proizvodno, najprej lastnik, pozneje pa manager. Ne? zdaj imamo, lejte. Lejte imamo. A so to dobre, biti? Imamo dve ločitvi, ki jo spostavljajo dve različni elementarni, minimalni strukturi preizvodnega produkcijskega procesa. Imamo sve ločitev, da je od enogotnosti vrti, in ta ločitev omogoča to, čemu se reče mala pregovna in pa enostavno pregovna preizvodna. Kaj je to? To so mali kmetje, to so obrpiki, ki imajo profit ravno v gledek, da lahko obnavljajo svojo, da lahko preživijo svojo družino, pa obnavljajo svojo delavljico. Tukaj ni excesivnih profitev. To je včas, zdaj ne vem, če je še en, ampak včasni pripotek. Ne? Če se šli okoliški kmetje, to perejo salato, ehm, približiti sebe, kakšna je cena, ne morejo nas lahko prinesi, tako, kad nas lahko lahko pronačajo vredni, ki je prodajajo tak majce, ki so opakštane narejene z otroškim delom v <laughs> zavelih za to krbejo znamko. Na e, je se ceve eh, tukaj sanata v raznih letnih časih, kde se lahko rekompuje. In je tako, da preživijo eh, družina eh, prezvajalca eh, in eh, da lahko obnavljajo svoje druge traktorje zdaj, eventualno si hleve in tako naprej, so mejni profiti, ki so konštantni, ni, ni razširjene reprodukcije, ni tehnoloških eh, iznajtb. To je velika stagnacija srednjega veka, naprimer. Ne? Eh, to je ta enotnost vrti, pa malo pregledo za preizmodna. Ko pride taločitev, pride kapitalizem, delovna srednja je zvržena iz, iz, iz tehnološke enotnosti predmeta DNA sredstva eh, in lasniki produkcijskih sredstv da tako novati, recimo, za čim profit. Kako lahko doseži za čim profit? Ja, pa daljši, bom rabel tole. Ne? Vete, kako doseži se čim večji profit? Če je to je dan? Če je to je dan, ne? Lahko, da, da, mora del delovnega dne, delovec in delavka delata za mezno. Ostani del delovnega dne delata za lastnika. Prejmo se, da je še presežno ne? Se presežno delo, nepotrebno delo. Se, da je in delavca, ne? Zdaj pa, kako povežati presežno vrednost? Recimo tako, da podaljšamo delo dan. ne, lahko ga daljšamo, in so ga tudi daljšemo do 16 na dan, ampak ko, ko ljudje delajo 16h na dan, ne bojo dolgo živeli in se bo lahko zgodilo, da bo proletarijat zumrl, kar je sinilo v države državi na očetku 19. stoletja, okolj 1820, da je problem, Da, bo, da bojo zdesetkali, da bojo uničili e, delovski razred in se začeli umevati otroško delo, žensko delo e, in delovni čas. Boj za e, 8 urli delovnih, pa ste, je stvar, ki traja celo 19. stoletnje in se šele na konc prvi rezultati pokažejo. Danes ne velja več ne. Danes velja osebni delavnik samo, če imate redno delovno razmerje z, delov, z delovnimi pravicami, pa še takrat nečisti, ker vam bodo rekli, pa delati čez vikend, pa idemo eh, zrema podaljšati mu prihodničke ne bo popraševanje skrajšal, ne, eh, je druga, eh, je, eh, ni več tako. Ampak oh vi lahko da to podaljšujete, ampak to vas samo umre. Veliko boljši način je, da zmanjšujete čas, v katerem delavce in svojo mezdo eh, pri delavka. in kako bo se to, kako bo se to dosegla? Kako bo se to dosegla tako, da boste hitrej delali, da boste boli prigajanjali delavce in delavke, kar bo spet svoje meje, ker se bo začeli mototi, bo pošlo do nesreč in bo spet eh, eh, hodič. Ne? Lahko pa v periode boljšo organizacijo dela in boljše stroje, cel pa tehnologija in to je naprejleg. In to se dogaja, Skratka, povečuje se produktivnost dela z izboljšavo tehnologije. In zato je kapitalizem najbolj revolucionaren eh, eh, družbeni sistem v zgodovini, kar zadeva tehnološki napredek. Evo, zdaj tole ni, ni, ni cela zgodba. Eh, Kaj, delavke delavci so izkoriščani, oni proizvajajo presečno vrednost ki si jo potem razdelijo eh, lastniki las, pa tisti, ki so dal kredite, eh, lastniki bank eh, pa tisti, ki so lastniki ki so rentniki, poberajo rento, lastniki bank poberajo obresti od kreditev, tudi ga preseža vredno se deli nadlejoče razrede kot objetniški profit, kot, kot eh, obresti za kredite in kot zemliška renta. Ne? In to so tri frakcije vladojočih razredov v kapitalizmu, še danes obstajajo, ne? le po kapitalizmu bude obstajati. seveda danes ne razumemo samo odškodnina za uporabo zemlje, ampak tudi tiste, ki imajo posebna, posebna naravna bogatstva, pobirajo rento, ali pa res sliki pristanišč. Ne, ne, Kitajci so popili piraj in bojo celo Evropo skrbovali, bo pobirali rento od desa, vsake banane, ki bo pa iz Afrike. Mi bomo pos, poslovike povali v, v, v, v supermarketu banane ne, in pa še od vsake banane bomo po pol centa šlo na Kitajsko. Ne. No, no, tis, ki je vbral, ne bodo kot bod, banane ni da? centa, 10 kg naprej ne bodo do 1 centa. No skratka, uh, uh, uh, delavce se skoriščeni delavke, zato se upirajo. Ne? Uh, načini upiranja so najrazličnejši, najbolj enostavn je uh, krivinašanje, ne? pa veste, da se skrijete, pa da ne delate, pa da delate počasneji. Pa da govorite pred delavcem, da se vidi, da se dela. E, to je en gospod Stajanov, ki je bil sam delavec, opazil konec stoletja in je uvedel znanstveni način organizacije delovnega procesa, katerega simbolična, simbolična um, um, um, emblematična figura je tekočica raka. A vesi, ni več milosti, ne? E, tam vam tehnologija diktira kako hitro boste delali in e, ne morete se izogibati delo kren, ne? No, skratka, ampak delovke in delavci se upirajo, bodi si na način e, sabotiranja delovnega procesa, e, bodi si z tem, da se organizirajo v, najprej v sindikate, potem pa tudi v delavske stranke. In, če je ta to uspe, potem se sestavijo v delovski razred. Še ne? res, nekaj o tem, da razred sploh obstaja, da z njimi sploh obstajajo. razred ne obstaja, dokler je samo del delovnega procesa, ki ustreza tehnološki enotnosti tistega trenutka v zgodovini. To je izobraževalne zgodov. Tehnično sestava delovne sile. Veste eh, ves vzgajajo in naredijo take, da boste lahko izpolnjevali naloge, ki jih delovni proces sedanjem, na zadanji stopni tehnologije zahteval delavce in delavke. In se pravi, eh, eh, eh, v družbi se... Na ta način proizvaja samo tehnična sestava delovne sile, toliko in toliko mora biti učiteljev, toliko in mora biti uh, uh, kovinskih delavcev, toliko in toliko metalurčkih, toliko in mora biti organizatorjev proizvodne uh, in tako naprej. Meni, uh, to je tehnična sestava delovne sile, ki ustreza za profilu, uh, ki ga določa uh, tehnologijo v danem zgodinskem trenutku. To ni delavski razred, to so ljudje, ki delajo in so del kapitala, so del pogona. Oni postajajo razred samo če se organizirajo, če se prepoznajo kot uh, v istem položaju in se organizirajo v sindikate in v stranke, ne, ali pa na kakšen drug način, ne? komune, magar. Uh, in vzemite našo situacijo, da naša situacija onemogoča organizacijo delavke in delavce v razred, sestava v razred zato ker je delovna delo sila fragmentirana. A ves, da v isti tovarni, pri istem stroju, dela en delavc, a pa delavc, ki je vredno delano razmero, en, ki je za, za, za, za določen čas, penke, sem smo nepodjetni. Ki, ki, ki sploh ne dela po delovnem pravu, ampak dela po civilni pogodbi, kar pomeni, da se sam plačuje, da se sam plačuje in da nima pravici dela. To je rekel en delovni škrt, da je prišel dovajno in za strojanje delal pet direktorjev so bili ki so podjetniki. Ne? Mi so pa navabni mezni delavci. Samo status je bil uh, podjetniški. Zakaj? Zato, da je bila eksploatacija večja. Ker so rasnici menj dobili. Ker so dobili samo uh, po pogodbi, pa prispevkov, ki so ki morali sami plačeti. Če, če, če, če, če so imeli družinsko podjetje, če je še žena delala, ne, so morali računovodstvo najeti tako naprej. Skratka, To so triki. In uh, uh, če vas ste tako sestavo, če vas ste recimo uh, računalniški uh, dizajnerje, uh, ki delajo za velika podjetja, za multinacionalke, ne, uh, jim uh, delodajalc oziroma pogodbeni partner formalno uh, diktera, uh, kaj bo delali, v koliko času bo delali in koliko bo dobi za to in če jo, ne moramo, dete imamo več, plačati malo deli časa, hočemo in naprej, e, jim bo rekel e, delodajalec, hvala, e, bomo šli pa k enemu drugemu. In on nima, ali pa ona nima ta možnosti, ni, da bi preverila, ali je grožna, e, realna ali ni. Čeprav mogoče tist, s katerim je ta posamezni dizajner v konkurenciji, živi v istem bloku. Ne? Samo ena dva se ne poznata. To ni več klasična tovarnja, kjer se delavci pridajo zjutraj not, so, so osem mor skupaj, pa grejo pa ven iz tovarne, pa grejo še na pivo. Ne? Ne? In, in se uspostavljajo v kolektiv, ki lahko se upre, ki lahko organizira sindikat. Danes je to razprašeno in ne vidno. Ne? No in zato je mora rečna sestavlja delovski razreda, razreda danes otežena, bolj kot je bila recimo po drugi svetovni vojni. Kaj, kaj, kaj se potem dogaja, kaj je ta struktura omogoča? Ta struktura, ki je zelo preprosta, omogoča osnovno svemo za beneficijskih kapitalizma. Rejte. Produkcije sredstva so tukaj. Te, ki so za T, to je tako po matematično, bodte pozorni na te čase T. Vedi. Delo uh, so za delo sile da čas je taj, da na času t je danjena v način, ki onemogoči politično sestavo delo sindicalizata v pred isprečnega obdobja. Poglejte, v po drugi svetovni vojni so bili delavci dobro organizirani v sindikate in st st stra, st st politične stranke, ki so zastopale delavski razred, so bile močne. To so bili socialdemokrati, socialisti in komunisti. Komunisti so pobrali v Italiji 20 in več odstotkov, v Franciji tudi. Socialisti so bili celo nekaj časa na oblasti. Ne? Večinoma so bili na oblasti sicer meščanske partije, stranke, ampak vendar so bile pod takim pritiskom da so morali postavljati socialno državo in to pa se obdobje Medijinije po letu v, v Zahodni Evropi z dolžine državne garancije, karieri in tudi v socialistični v Evropi in socialistični eh, Potem pa pride potem pa začne začne eh, sistem, kot je bil postavljen za drugi sektor razvoja, pomagat, da bomo, bomo šelisel, eh, eh, eee se in del se razširja In v začetku 70-ih let pa se protivdar, ki se politično izrazil v 80-ih letih, z je gospod Večer v Britaniji naredil, recimo ZDA, protivdar, ki je človekoval različne, tako imale nestandardne oblike delovnih razmer. In uniče, sindikate, potem pa tudi Ne, ne, ne, ne. in nova tehnična sestava generov nasilja, ki jo obogočajo zlasti računarniki in nove, in nove tehnologije um, za informiranje in komuniziranje, razbijajo alično sestavo generovskega zreda v prejšnjem obdobju in v sedanem času, v na bo ustrezala nova ponična zasnjena genovskega v času T, ki bo kritizirala prejšnje sindikate, prejšnje organizacije, zlasti pa bo analizirala tehnološko enotnost in se jih upirala. to ta odporna tradicionalnih željetrovati, ne, ne bo dost, dost, dost uh, uh, učinkovit. Zdajte, in to je teorija, ki, ki se jo razvil kalijanski sociologi, operaisti, Ki so prišli delati v Tobanji, kako to zljeda, ne? In so prišli, 50 so prišli, so kako je to potem razli to teorijo In rekel, lejte, uh, motor, je napred, kaj je motor tehničnega napredka je nova tehnologija se uvede za to. Da zlomi odpor delovskega razreda in uvede nove okoliščine, v katerih bo mogoče eh, eh, ponovno spostaviti kontrolo nad delovstvom in vsaj za nekaj časa, za nekaj časa eh, eh, po, po, po, pobirati večjo presežno vrednost. In eh, več, teorija je ta, Zdaj bomo to ne dejte, bomo dale prehod. Konc 19. stoletja se je začelo veliko obdobje uh, uspeha organizacije delovcega gledanja. Uh, vse bo še reči sedikati, vse so no, se stranke, ki so uh, glavno, skupina, delocev, delocev v skupine interese delovcega. Nisem ralo delovske stranke, ki so v skupine interese. Glavna avantgardna skupina delovcev in delovcev v V industriji so bili profesionalni delavci in delavke v in precizni industriji. Predstavljate si, Karl je Jena Siemens. Se pravi, fina, fina mehanika in leče. Skratka, visoko profesionalna, precizna industrija, kjer so delali visoki strokovnjaki, zelo kvalificirani in obvladajo cel delovni proces. Ker postanejo premočni, ne? se kaj začne se dogajati v tovarnah okolj 1910? Začnejo obvajati nov tip organizacije dela, ki ne zahteva visoko kvalificiranih delavcev, kaj ti vsah, ves potencijal, ki je intelektualno potreben za organizacijo, se odtujijo od neposrednih proizvajalcev v management in v teknologijo. Takoče prav. Ne? A veste, tekoči trak začne uvajati, uvajati Ford v Združenih državah Amerike. On na žene, delavce, ki so delali prej v teh tovarnah ven, ki so stavke, ki so razgrajali na jame breharje, in začne najemati delovno silo, ki množično prihaja iz Evrope, ker je v Evropi takrat egrarna kriza. Kriza na kmetijskih področjih nekvalificirana delovna sila množično prihaja v ZDA, to so ljudje, ki ne govorijo istega jezika, ne? Ljudje, ki nimajo kvalifikacij. Ampak neč hudga, za tekočim trakom se lahko vsak na delovnem mestu priuči tistih nekaj operacij, ki jih potrebuje. In še leta 27, 27 se je 75% delavk delavcev v Fordovih tovarnah priučilo dela na, na tekočem traku. In torej ima maso delavk delavcev z nizko kvalifikacijo ali brez kvalifikacije, ki se priučijo svojemu delu v tej tovarni, se pravi se odvisni točno od te tovarne. Ne? Ne, če grejo ven, ne znajo, ne? ne govorijo istega jezika, sljajno, se ne bojo mogli Paul Ford še posebne nagrade uvede za svoje delavce, odvigne in mezle, ne in ustanovi moralno policijo, popivajo, tepejo žene in tiste, ki so moralni, nagrajuje. Hkrati pa uniči javni prevoz v velih ameriških mestih, kjer še zdaj ni dobrega javnega prenosa razen v Zato, da morajo kupiti njegove, tu bo da se vozijo na delo, ne, ne bodem bo lahko bo formel ampak ne sem ga lahko, ga bo moral kupiti, ne, ker drugače ne more prijeti v skratka. Eh, imate pa polno drugačen model proizvodne, dekvalifikacija delovskega razreda, pomislite to, nič več visokoprofesionalni mojstri, ne, ampak bogi, kmetje, ki so prišli, ki so bili lačni v Evropi, so prišli sem, govorijo svoj jezik, Govorijo Govoril italjanski, ne, govoril slovenski, nemški, ne. Jeršč, angleški ne. Skratka, <glesk>, in postane, ne postane masovni delavci. Zdaj pa, ha, ne. kar ne. enkrat ogromno produkcijo. Kaj je to pomeni? Ne morete nekaj nekam prodati. To rej možemo uspostaviti potrošniško družbo, ne. In ti delavci, ki so na začetku prihajali bogi iz Evrope, Se začnejo organizirati in nastopi zlata doba kapitalizma eh, po drugi svetovni vojni, organizirano delavstvo, visoke mezde. Zakaj? Zato, da je, je potrošnja visoka, če je potrošna visoka, je lahko visoka produkcija in ima se pozitivna spirala na vzlog. se obstaja sovjetska zveza, baub, baub, socializma oziroma komunizma, kot mojano pravijo in se bojijo delavcev, delavcev, ne? Zdaj se jih ne več. Ne? E, ne? In vidite pač ta, ta, to oblobe, 68, pa začetek let, in konc tega e, časa in nas, se začne oblikovati sedanja, sedanja, sedanja, e, sedanja razmerja silj, postsocializem in neoliberalni kapitalizem e, in neoliberalna kapitalistična država. Ne? Prej ste pa socializem, pa socialno državo. Lajte, uh, te cikljuse razrednih bojev je treba povezati z ciklusi tehnoloških sposobnosti kapitalizma. Že od, de, uh, kol, že od prve perovice 19. veke, 1860, tam nekje, uh, se ve, da kapitalizem živi v um, da obstajajo ciklusi uh, uspona in padcev, In če danes gledate časopise, videli, da se jeme kot normalni je pojav, ne? Ker govorijo zdaj, ne, ker ni krize je treba zašvalzati, ne, treba svesti v turne reforme, da se gdje ne bojo razburjali, da da bomo nas toga bo bo kriza, ne, predesec misljeni zemlje, ne bomo imeli javnih izdatkov, ne, pa bomo premrožili, pa bo svet prišlo faza ne. Eh. To je res, da se kratjenci pogimbe. Selo ne, različni so so. Sokrati ciklj, misli ciklj, se res 1 metr, 2 metr, 12 metr, 12 50 let in sem jih krenar To so te je Nikolaj Dimitrevič Kondratjev, sovjetski ekonomist, odkril v 20-ih letih. Dolge cikluse kapitalističnega, kapitalističnega tega osciliranja, mnihanja, In o čem gre, o čem, uh, čem je zgodba? Zgodba je o tem, da uh, na začetku cikla uh, so te nove tehnologije, ali pa nove proizvodi ali pa nove trge. In to podžire in redirektivo. recimo upeljavo za 1785, upeljavo napadnega stroja, nov proizvodni način, manufaktura, uspon. V koncu 18.15. Se, se izpoje. E, Zakaj se izpoje? Vete, zato ker nova tehnologija, e, pravne sloje, se počasi uvaja do vse, da je gospodarstvo. Dokar obstaja še kakšna veja gospodarstva, ker ta nova tehnologija ni ne je možen še usponiti celotnega nacionalnega dozudacija v tem času. Ko, se, ko se zapolnijo vse niše, ni več mogoče pridobivati ekstra profitov, profitne začnejo padati in pretuk se začnejo padati. In potem spet pride e, železnica, se pravi uporaba parnega stroja, na uspolj v približju 1663, kriza okoli 1900, potem pa pride Nova tehnologija, elektrika, eh, eh, eh, motore doznotnili izgorevanje, ki bi je genični procesi, pa spet In leke, eh, ta tehnologija, ki je sicer upeljavnja, zato bi razbila odporna enoskega razreda, ni enosmiselna, ni deterministična. Ko so začeli, ker elektriko, so, so nekateri socialni utopisti rekel si jajno, Ni več treba velikih investicij, če hočete imeti eh, v delavnih zove potovarba. Dokaj je, je parni par par stroj eh, eh, glavni delenih energije. ste vi morali biti ogromne gnarene, da se nasled sparnike postovali parni stroj, ko je pa je ta parja gnala stroja ne? in je pa centralizirana proizvodna, pa viso eh, visoka začetna investicija obloži. Ko bide elektrika svega, ki sijajno smo štrkili obrtnikih, ne bo več kapitalizma, ne bo da jih na proizvodna, na profiti, ampak človečna družba, ker je to decentralizirana, decentralizirana energija, ki, ki ni draga. Ne? Ni treba več med ogromni nadabili delavnosti, ampak se pa ni izglede, takrat se že ustavljamo na polji. Ne? Seveda, če bom daljši na, pelju, na pelju elektriko, uporabljam to za svetlobo, pa celo za kakšen strojček. Ne? Ampak ni bilo več možnosti. Ne? Čeprav je tehnologija omogočila tudi drugačen razvoj. Gledajte, dan internet ne? najbolj demokratična možna um, uh, distribucija znanja. Ne? Pa kaj imate? pa se pa avtorske pravice, pa, za, pa zaprt, pa, pa, pa ne pa pa se razne ovire, ki odemogočijo, da bi ta tehnologija svoje demokratične potencijale uveljavila, nasplopno. Danes se težji prijeti do člankov v revijah, ker je bilo pred 30 leti. Pri 30 leti se bil javne književce, pa vsak je imela treba, pa sem imeli študijske knjivnice, ki so odlične eh, odlični eh, revijalni repertuar. Donis nima ško, danes morajo plačati Univerza velike denarje nekim lopovom, ki so si pokupili te znanstvene revije, da vi lahko dostopate, dostopate pa lahko samo, če ste član Univerze. Kaj to pomeni? Statusna družba, <laughs> ni več demokracija smo spet prikazni. No, vidite zato, nekaj što vprašanje? No, bom obzoril samo nekaj, ker je mogoče dobra novica. Cikli so zmerom krajši. Kaj pa pomeni? Da sistem zmerom hitreje pade iz radotežja in ga, in ga z ohranja zmerom nad časom. Kaj je do 60 let, kaj je zdaj samo 40 let. Ne. Ampak, lejte, eh, ni se treba veseliti, da bo kapitalizm samo od sebe eh, minil, ne? ker lahko eh, dobite nekaj še pri monstruoznega, ne? lahko dobite pač eh, svetovno vlado, ki bo, bo rimski imperij ali, ali pa kitajsko cesarstvo, e, statusno družbo, statusno družbo, ki jo že imamo, ne? veste, neenakost. Ne? Berte črna kronika pa koliko kdo obstoja, ne? Pa vese, če, če, če, če kdo razsune 20 tisoč evrov, bo tukaj bo veliko eh, kazen. Kdo razsune nekaj milijonov, se bo verjetno zmazal, ker bo imel dosti naredi plačo dobre, podje, dobre advokate. Eh, Preiskovalni organi pa zmerom naredljajo kakšna procesualna napaga, ne? Sločajno, ne? Ja, vej Svečajno, ali ne, ima se še eno je, da nimaj se bilacije, da ne samo plače. je advokati na svoju, ne, so pa vokaci, lahko špecejiste si je dela s ali pravi, lahko najamajo špecejiste v hručevini, kjer, ti bo načel, špecej dovala ali pa izločil, izločil dokaz za materijal, ne. Pa v Sloveniji tis, kaj ne bi v Avstriji, ne v Sloveniji, te, te, to, kar smo doživeli. Gledajte, uh, potem ima so pa še mega cikluse uh, uh, kapitalističnega razvoja, uh, ki so, gledajte, začetek kapitalizma okoli 1450 z italijanskim ciklusom sevro italijanska mesta, bankerji in uh, začetek tekstilne industrije, luksuzna industrija. Potem imate naslednji ciklus, od 1550 do 1000, uh, 1760, holandski ciklus, manufaktura in uh, uh, osvajanje sveta, trgovina z na dolge razdalje, za Indijo in za jugoškodno Azijo, se pravi, Slednjega. na Djevna. Naslednji ciklus so 1850, cikl se prikrivano do, do konca svetovne vojne, britanski ciklus. Parni stroj, kapitalizem tako produkcijski način, prej je bilo trgovanje pa, pa bankirstvo. kapitalizem v produkciji že, tovarne industrija ne? in seveda delna ekonomija so to imeli. Uh, Okoli 1870 do sedanjega časa ameriški ciklus ne? Uh, uh, elektronska industrija, bioindustrija, uh, poseben način korporativnega upravljanja svetovni imperij, ki pa ni neposredna vladavina ampak odvisnost neodvisnih držav. Ne? Dobar, to je Mislim, ne, nislim, ampak. odvisnost neodvisnih držav. Ne? Poglejte neodvisno državo, v kateri živimo. Ne? Ne? V tem v Bruse se nekaj zmisli, zdaj bojo po proračunu. Sliši, ki so se peli sem. Ne? Niso zadovoljni s slovenskim proračunom, preveč narja gre v zdaj v javne, v javne, v javne, v, v, v, v javni sločki. Ampak od tega ciklusa bo konc, za pravel, no, mogoče da staja naslednji ciklus, naslednji ciklus ki bo mogoče imel središče v Všhodnji Aziji, ne, kjer je pa druga, spet drugačen tip obvladovanja, neče čim perja, ne, pa veste, američani, imajo vojsko v Afganistanu, um, Kitajci so pa pokupili rudnike. Ne? Največji rudnik Bakra na svetu je, kaj je v Afganistanu, tam so Kitajci, uh, odpirajo bolnice, prebivalci jih imajo radi, zapisujejo delovno silo. Nobene vojske, nobenih stroškov. Kaj pa? Uh. Afrika isto, se od jaz ne poznam uh, uh, detaljev, delajo vse. Ja, ja, ja. Aha, ja. No, mi treba, da, na enem samem, ni ste roboti, da ste zelo rado imeli neko zgodbo, je dejansko pridobila neko od kot država, da ste No, pač ne moremo biti del Kitajske. Daj se nam ne za socialnega Ne? To je bilo drlo že Komrovi, se smo že bitalce poslučali, da ne, da da šitke, ne, tiste države, so Pa ste veliko paljcov, ki, ki se je reče vojaška moč, ne. najboljša, najbolj tehnološko razvita vojska na svetu. ki se zdaj, smo videli, ne morejo kupirati, ne. lahko vem, razbije vse, ampak, pa je tudi, do, ne, Dobro, tudi tukaj vedete, vidite, da ciklusi postavljajo in se, se krajnišni. Nema se tega kaj Ta skema ni raz, razvidna, ker tu sem jaz nekaj čarov, sem barvo po, po fotokopijah, ne, ampak, da vse vidite, en je rmen, potem je oranžen, po je rdeč, po je pa vijolčen, potem pa s tem na vijolčju, Evo, zdaj pa prihajamo na naslednje poglavje, tist prelom med prejšnjim sistemom, ki je bil bolj so socialdemokratska država v nadinje in sedajnim sistemom in da se ga razložiti s sedmimi visvednimi prelomi. Prvi, tretje industrijska revolucija, to se pravi a klej imajo lepši. Ja. Zdaj se bo že vidi. Treda industrijska revolucija, to je upeljava novih informacijskih tehnologij in komunikacijskih tehnologij. Prej sem, najbolj ste imeli parni stroj, prej ste imeli elektriko, to so bile vse energetske in, in, in temelje so na novih verih energij. To pa ni vero energije, ampak je formirano čovečkih odnozov. Pardon, stroja pa elektrika omogočata večjo produktivnost dela, e, komunikacijske tehnologije vam pa neposredno e, oblikujejo človeške odnose, oziroma globalne e, odnose med, med ljudmi. Nova organizacija delovnega procesa, o tem bomo še govorili, finančna revolucija, to vemo, banke prevzamejo oblast, ne? oziroma borze še bolj natančno. Privatizacija javnih storitev, kulturna revolucija, padejo temelji prejšnje družbe, ki so bili eh, družina, šola in eh, tovarna. Eh, po zaslugi revolucije leta 68 in študentov, ki so šli proti družini, proti šoli in proti tovarni, smo dobili zdaj na družine nasteje. Na ima ste psihoterapijo, ki bom jo priskrbijo psihološki strpenjaki ali razne crkve, ne? na mesto šolo ste celo življensko učenje, ne? na mesto tovarne ima ste pa outsourcing, pa subcontracting, ima ste muro, muro, ki je del boso, namesto da bi bila sama svoja tovarna. Druga globalizacija, prva je 19. stoletje, se pravi kolonijalna ekspanslija, zdaj pa druh tip kolonizacije, kontrola čez eh, finančne tokove in eh, ekonomska odvisnost in nova vloga države, ki ni več. Država nima več naloge skrbeti za blaginjo prebivalstva, ampak eh, pritvegant kapital. A veste, eh, eh, eh, v je dramatično spremeno, eh, včas je bila vloga države pač zagotoviti čim večjo blaginjo prebivalstvo eh, eh, v danih okoliščina, v danih pogojih. Dost možete vleči kapital, ki, ki, ki, ki, ki šiba po celem svetu in se vam lahko zgodite, da so ostali brez kapitala, doma pa ne, ne, ne zberete dost. Eh, Eh, dost eh, kapitala, da bi investirali, države ne more investirati, kaj so zadružene ne, zato. in eh, morate pribljeti v kapital, kaj pa to pomeni? To pomeni, da se veste kaj, Saj ste imeli tle primer, ne? nižji ekološki standardi, nižje mezde ne? in podobne, in podo slabe zakonodaje in po možnosti slabo organizirano delavstvo. Ne? Eh. No, se to sem pomeno že omenil, torej, da revolucija, tudi kroz komunikacije in profilacijske tektologije obeljajo nove možnosti za organiziranje delovnih procesov, decentralizirano organiziranje delovnih procesov. In družbena organizacija nasplod, kontrola tudi ne? delovnega procesa, ni več fordističnih tovaren, pač pa mejhne družbe, lin, sloke kompanije, ki nimajo proizvodne. ali. En izmed direktorjev tistega H in M, jaz ne vem, ko ste reče, ja. je, je rekel, naša velika prednost je, da imamo proizvodnje. Mi vemo, kje se, kje se dobijo dobre sredovine, recimo bombaž, in mi v, v, potem plasiramo proizvodnjo tam, kjer je naj Ne samo, da je najboljši pacient delal nasilna, je v Afriki, ampak mora biti tudi infrastruktura, mora bit, um, biti država kolik tolik stabilna. Ne? In potem oni samo logistiko delajo, ne? da prepelajo bombaž v tovarno, to naredijo te mikiče miki in tako naprej in potem to distribuirajo po celem svetu. Ne? In pa sem nek Vi, visok menežer reče, velika prednost ni proizvodne, juhuhu. Drugi se zaibavajo s tem, da se delam si upirajo, pa, da imeti nekaj dreva šlava, pa to pregarja, tako naprej. Ne? Eh, skratka, eh, eh, nova organizacija delovnega procesa, ne? Eh, finančna revolucija. Kaj pomeni finančna revolucija? Finančna revolucija pomeni da so, da, eh, da podjetja, E, Oceniljajte potem, po, po kako kot kontizera na borci. Ne več potem, koliko so delali saj dovoljni, ne več nekoliko kvaliteta ne mogi prezovali, ali potem, ali se njegov kurs na, na borci driga, ali se njera zbada. Kaj je to ne To povega, da se vsi prizadevajo za profiti, ki so večji od poprečja. In da se pričakuje od menedžanjev, da bodo profiti višji od poprečja pri vseh, kar je nemogoče. Kaj se pa zgodi? Gurfajl, ne, veste, e, za veste, zgube parkirajo v kasnic podjetjih, ki jih na kajmanskih protokih kaj pa nekaj jih skrijejo, ne? To je en rol. En rol imajo sijajne bilance, ker je vse zgube poskriv v e, fantomskih podjetjih. Sveda enkrat se to zlom, ne? ampak e, To je princip. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni več zavezništva med managementom, med direktorji in delavci, kot je bilo to čas. Ampak je zavezništvo med lasliki in managementom, proti delavcem. Nemreč, je bil skupni interes managementa in delavstva, da tovarna obstane. Ne? Da tovarna obstane, da ima toliko tol profita, da še lahko nadaljuje s svojim delom in so bili v zavezništvu, medtem ko lastniki so hodili samo dividende pobirati, ne, namak menedžeri so bili dosti bistni, da so bilance privejali, da so lahko investirali, da so lahko mese zakotovili tako naprej. Ne. Ko, ko postane kriterij uspešnosti podjetja kotiranje na borzi, so menedžeri na drugi strani amerikade pod delavstvo in pa jih tudi kupujejo z posebnimi ugodnostmi, s tem ti te postanejo so lasniki, da lahko kupujejo delnice s popustom in tako dalje. Privatizacija javnih storitev, to je nova ekspanzija kapitala na področje, društvena področja, kjer so svej ni bilo koncentrov. Šta ne zve, kaj je? Kaj je, da so pa cilj božice ustvarjene profitev v ljudi. Postane, eh, tamata, profito, ne pa eh, izobraževanje ljudstva. Ne? Veste, tako, ne šolstvo je dober primer. Kaj se bomo zgodili? Eh, takoj bojo boste razliko med delito in splošnim eh, izobrazbenim standardom, kar pome eh, družbeno neenakost, In tako naprej, nekrati, um, ne boste mirili več uspeha tudi pri eliti, ne več potem, koliko znajo pa, koliko so, so, so kultivirani, ne vem, omikani, ampak potem kje se lahko zapislijo. Ne? In potem seveda se razvijajo klientalistična omrežja, ljudje iz določenih šol grejo eh, v določene službe, in potem se hvalijo ta, te šole s tem ne? in dobite katastrofalno razsloveno družbo in splošni, splošni standard pada uh, intelektualni. Zakaj? Zato, ker elita se šola na privatnih šolah in potem je ta elita pa tudi v glavnem politična vlada. In potem je vsem, kaj se dogaja z javnim šolstvom. To je en sociolog uh, že pred 30, leti dokazal Exit voice and loyalty, ne, Exit voice, ja, and loyalty, Aleksandr, ne vem, sem prizabal. Skratka, obstaja knjiga, ki je dokazala, zakaj je privatizacija nevarna v šolstvu, zdravstvu in pokonijskih sistemih. Zato, ker ustvarja to neenakost in potem začnejo javni sistemi upadati, ker tisti, ki jo privatne šole in v privatna zavarovanja, tudi vladajo glavno. Uh, in, um, recimo, uh, pokojninski sistemi so z uh, ta privatizacija pokojninskih sistemov v ZDA, kjer je pač to tradicionalno, je uh, profitirala samo z čist najnižjih najviš, nekih procentov. Večina njih več pa čovjeto konce. niže na koncu, ne? Uh, dober, Druga globalizacija pač ima ste poenoten po homogeniziran svetovni trg, vsaj tendenca je ta, kar pomeni, da je delavč v Mariboru. Ja, v, v konkurencu s nekim delovcem, ali delovko pa v Pakistanu ali pa, ali pa v, v, na kitajskem. Ne? In da kitajski kapitalizem deloma živi tudi v služnjskih odnosov, tako da je težko snim konkurirati. Hradimo se pa seveda veliko tega Ne To je bil pa primer Gorenja. Vesne, ki je bila, pred leti je bila, je bila stavka v Gorenju in direktor, ki je, še, ki je še zdaj direktor, Bobinac, je rekel, če bodo delali, delali, delali cirkus, bomo vmišljili trčejo, bomo delokalizirali. In vi zdaj ne morete vedeti, ali je ta grožna, utemeljena ali samo blefera. Ne? Potem je Melo Zavsta Nojemič, industrijski sociolog na FDV v Ljubljani, Fakulteti za združbe Vede, dal intervju v Dnevnik, in je, in kjer je rekel, uh, direktor Blefjera. On, on bi rabil deset let, da ustvari v tudi prvič infrastruktura, ki mu bo omogočila, da, da dela tako v velenju in da stvari delovno silo, ki je specializirana za te produkcijske procese, ki jih imajo v velenju, eh, ne more jih pa eh, v Turčiji kar iz, iz, izpolja v tovarno sklad, ne? Ne, Ampak, pa običajno mi ne vemo, ali so te grožne realne, ali so samo eh, izmišljene. Ne? Eh, noba. No in nova vloga države sem pa že rekel, ni več blaginja, blaginja prebivalstva, ampak, ampak, ampak eh, privlačenje, eh, pritekovanje eh, kapitala. Vlejte, eh, tudi imamo furtizem, post eh, O tem sem sam nekrat govorilo o spremembah v produkciji. Na mest velikih tovarn, ki so bile včas, a vezi včasih, je merkator imel črede krav na planitskih pašnikih ne, in na koncu je prodajal jogurt v svojih trgovinah. Ne. In to je ta celotna veriga je bila znotraj enega podjetja. Ne Podjetje je lahko imeli plansko gospodarstvo znotraj svojega okvira. To je še merkator še pred, ne vem, 20 leti mogoče. Zdaj je tako prilena sprotna. Z ne bi se proizvodne obdržal samo upravljavski center. Vse drugo, dat mehnim podjetjem. Tako mi je sredna mehnasredna podjetja, katerih legende in miti krožijo. Zakaj? Ker so oni so podizvojalci velikih firm. In velika firma jih popolnoma vladuje. Velika firma se lahko privošči, da reče, ob tem in tem času, potrebujemo toliko in toliko, ne vem, za kozmetične rezervke, to je taka domača obrt, ne, eh, eh, na kraje, pa škarta, ne, In oni lahko blazno iz popolnijo svoj produkcijski proces, ker nimajo škarta, nimajo skladiščenja, in se ne zafrkavajo z odporom delavcev ali pa z boleznimi pa prorodniškimi in To vse preložijo na ta mala podjetja. Mala podjetja so pa prisiljena, da sprejmejo te pogoje, ker vejo, da če jih ne bojo izpolnili, bo pa bo pa nekdo drug eh, to naredil. In dobite ta družinska podjetja, eh, kjer pa cela družina dela in, eh, in dela v enakomernem ritmu, morajo tros delati, izdelač čez vikend, ne? E, po pa recimo 14 dni nač. Skratka e, prenaša se tveganje navzdol. In klasično se potem prenaša tveganje še nižje na delavkem direktorša, ne? A v novem mestu. Ne? Še Če berete, če se pisal, oni imajo kampanjsko kampanjo preizvodno. Ko čas rada delavce, čas rada, ne? In potem najave na, na ljudi za neve tri mesece, ko delajo v norici, eh, po dvanej struj, pa je kot pustijo, ker je najave več, ne. Je pa je pa spadrabe. In, in cela regija misla odspetovaj, ali pa vsaj do nekaj merov misla, tam je še krka, ampak ne. eh, ne, ne, nekaj ljudje so v te odlizni morajo sprejeti te kaj, pogoje, ki so izjemno nevlonni. Ne. Um, Skratka, to je zdaj eh, mehne, eh, mehne proizvodne no, eh, enote, pa veliki monopolisti svetovni. Mura je odličen primer. Mura je bila solidna, solidna velika, eh, velika eh, tovarna za boljšo konfekcijo. Ko je postala post, post, pod, podizvajal z BOSa, se je zgodilo to, da je peč BOS mora zmanjšati proizvodilo, je pod pritiskom pakistanske parove. In tudi, industrije, in pač da hvala lepa ne je vas več, ne? in je in da je da je bilo, in To je bilo, da se bilo, in da je bilo, in da je bilo, in da odgovornost do in ki je in da je bilo, in da je je je težava, imam se zdaj pogodbeni odnos in obično v bistvu je trh znotraj, znotraj tizga, kar je bilo včas enoten produkcijski proces. Ne, včas je bil seveda, lej imam seveda, Fordizem je tudi druga sva, da je to varno določe življenjski ritem celovatnim družinam. Ne? Jaz sem bil v stolica, ki je bil, oziroma jaz, ki je stavljal, v stolica, ki je predilnici v liti ne? in on je šel je na pivo. Ne? In življeni so v blokih, bloki, se pretovagajo v blokih, da se prvo to v socializmu. V v blokih, so ne Ljudje, sosedje, cela hiška je delala kot tovarni ne? in hiška e, e, do početnice v uspehanju domi, ki je bil tovarnički. Celo življenje, ne samo delati delali, ampak celih družin, cele skupnosti je obladovala tovarnja. Dva dve strani sem po drugi drugstro, pa so bili ti delavci popolnoma, ne, konsolidirani, tehih niste mogli nikoli prenes, ne, so bili močni. Zdaj uh, Ne pa od projekta do življenja, od projekta do projekta, fleksibilnost, preklazacija, vse se dela od danes na jutro površno, ne, ljudi uh, uh, uh, mladi ljudje ne morejo več načrtovati uh, uh, življenja za daljše obdomje, To, kar je bilo v starih, v Austro-Ogransko, ker ste, ke ste šli in služili, kot bo vaša pokojnina ne? in ne ste šli in pokojnje. Vse potem se to nismo videli, ker je država razpadla, ampak bil je drug sistem, sistem neke sigurnosti, zdaj pa je sistem preživetja v splošni negotovosti. Ne? Zdaj, če socializem, pa pa socijalizem premerjamo, da bimo podobne, podobne, ne, podobne ugotovitve, ki so mogoče še bil drastične, ker je bila socialistična država eh, pač zelo uradno država delov, delovskega razreda, oziroma delovnih ljudi ne, in je seveda, seveda eh, skrbela za neko družbeno sigurnost, ki je danes ni več. Varnost. Zdaj bom pa še, še eno, še eno, še eno, še eno, nastost kreposedanje kapitalizma, bomo omenili, pa bo bojmo če kaj se povareli. Namreč vmenu, um, nismo še pogledali naslednja značivnost kapitalizma, ki je tem, da je zmero svetovno to, to srdišče in obromje. In da je obromje posebej izkoriščeno in da se vrednost pretaka iz obromja v srdišče. In mi smo se vrej značali na periferiji Evrope. Ne? Evropa pa zgublja svoj osrednji položaj v svetovni, svetovni imamo sodavstvo, tako da se nam bo lahko skrdi, da bomo hmaril periferija polperiferija. Kar je zelo neugodna situacija, da preč stara pred Druge svetovno vojno, je to periferija Nemčije, ne? Nemčije pa Italije, in ti dve so bili po periferija Britanije. Ne? Tako da, veliko razmišljajo, da lahko zadovoljni, da ni slabš. Ker strukturno, Vaste, je to izjemno nevarna situacija. A veste, mislim, kaj se je zgodil v srednji Evropi pred, pred druga svetovna vojna. V vseh državah je bil fašizem. Ne? Od Polske, Rumunije, Bulgarije, Jugoslavije. Tako da ne? z Nemče v sredini Italije se tiče. E, lejte, tole vam bom pokazal. Tole je iPad. Kam gred e, Kam gre Od, to je eh, eh, razlog razdelitev eh, cene Apple-a. Eh, Toda so profiti prezolevali sva Evergrowth, ne? Eh, to tole je so, so stroški materiala, 31% od to so profiti, ne? Pol so, pol so razni eh, eh, eh, Čaj ne? delavce na kitajskem dobijo 2%, ne? Ne Kitajska dela dobijo 5%, ki to so na konjsko mene, ki tudi tukaj nabijo, se bi boljš uh, uh, Profiti južni Koreji, ne? japonski profiti, tajvanski profiti. Skratka distribucija uh, in uh, uh, prodaja na drobno je pa, Je to 15%, več stoje pred distribucijo, kot dobi delavstvo. Ne? E, tole je pa iPhone, da je pa še hujš, da se pa 58% je profita. E, poglejte, kitajsko delo, tam je 1,8%. No, da In e, tole so računali. Kolik je vrednost iPada in koliko je njegova cena? In na koncu, gledaj, vrednost minus cena je 565 če se vrednost je 1077, mi pa plačemo samo 499. Skratka, ko kupite iPad, sodelujete pri eksploataciji delo ki so ga prezvedli, ker, ker je prodan pod, pod vrednostjo. Zakaj? Zato ker, dajte, oni so zračunali, kolik bi stal ta iPad, če bi ga, ga prezvedlil v, v ZDA in bi bile mezde po, na nivoju ZDA in bi veljali ekološki štandardi, ki veljajo v ZDA, In vodet so zračilali, ne? Uh, mestno delo, uh, bi toljk, uh, delo bi bilo toliko, profesionalno uh, menedžersko pisaničko delo bi bilo toliko, vse skupaj njero bi bilo 572, že več kot je sedaj njenskega. Ekstremarije, tudi pa tiste, če sem ne plačajo. Ne plačajo mi sredinsko njero. Na res, to so ne? te družine, v eh, ženske, ne? kot še delajo doma. in s tem obogočajo, da tisti, ured mož s njegov, delajo, eh, lahko spet delajo v ne neformalni sektor, ne, eh, ker oni kupujejo na črnih bonusov, ki se ne in tako naprej, in ekologija, smirajo, ne, ki je zguščejo okolico, skatka vrednost je tisoč eh, cedež, to je 500, razlikami vrednosti in je eh, dramatična, ne? In evo, tako je, ne? To je pa distribucija dohodkov, distribucija dohodkov od, eh, od, eh, od, eh, od d, d, dohodkov od proizvoda. Največ dobijo, management, finance, se pravi, kaj mi in, in research and development, se pravi, raziskovanje in razvoj, razvoj in produkcijo uh, procesa, in pa potem uh, marketing, uh, branding, reklame in prodaja. To je vse na sebe, v razvitek, da ste središčili. Produkcije pa je v jugu, ne? In dobilenek, ne? ne, ne? Vedeč Prizveli zlofina. Zlofina, eh, zlofina, eh, no v vrednosti. Tu se mi zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, v zelo, zelo, se zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Na koncu pa sem še to ne pokazal. To je sedanja situacija. večine ljudi to vse. Sedanja situacija je taka, da je resnici divitev med periferijo in centerom, kot suša, ki ima se periferijo, če želite, da je vse v redu, da se nekaj vrne, ki se uči v nadmoravnih plahvih. V je bilo nekaj čega, tudi nekaj restavracij, ali pa če rečemo, nekaj pomeni, situacije, se začnejo reči: situacija, ki ni več, situacija varna in avnina, tega veselja. In vedno to da govorili smo o tisti dočitvi delovne sile, od produkcijskih sredstev in organizacije proizvodnje, ki je značilna za kapitalizem. Danes je nastala še ena druga. Ločitev. ločitev med celotnim proizvodnim procesom in realizacijo tega, tega procesa. Predstavljate si, MULA, Mura je dober primer. Mura je proizvodnja, ki, ki je sicer je bila kapitalistična, ker je ne le pač da ustavila, ni bilo na sliki delovnih sredstev, vendar je proizvedla celoten proizvod. Ta proizvod ni bil njen. Ga je bol, ne, ona je po krojih in po količinah in po materialih bil odvisna od svojega odbosa, ki je bil njen pogodbeni partner, monopolističen ali na ali tem se monopson, če vi lahko prodajate samo enemu in ta diktira pogoje eh, vaše prodaje. In ta produkcijski proces na preferenu dola, je odvisen od kvazi monopola, ki potem trži te proizvode in jih distribuirala v cele svetu in celovnih produkcijski proces, ki je ločen od družbenih svetovnih, družbenih pogojev proizvodne, je v konkurenciji z vsemi podobnimi producijskih procesi po celem svetu. Skratka, mora nekvuje, ne da bi kontrolirala, situacijo, z pakistanom z Kitajsko, z Jugoslovna Azija vas In torej ima dočitel odločitev, številka dve, ki je značino na globalizirani kapitalizem, da celotni produkcijski procesi, se pravi to kompletne tovarne, so na trgu, svetov na trgu prezvodnih procesov in podkomarno kvazimo Te polnini za Coca-Cola recimo, ne? pa več so včasnjega obrežiča, zreč se je v predsedniku Moslova. Coca-Cola je spepsi-cola, še je razdeljena s Tomi Trg, e, ima se polninnico, se pravi tovaga, ki proizvaja Coca-Cola, po, po tistem recepti, ki ga imajo, Monopolis ampak e, Oni so v konkurenci z Bosno in ker je v Bosni in vseh srnej in je sploh grozno, bojo zdaj tam proizvaja so presedili to. Voda je pa dobila še zmero, so presedili to razvoj. In eh, skratka nastopa še ena ločitev, ti ločitev celotne predvodovske procese in jih postavlja v, v konkurenco, tako kot se je na začetku kapitalizma zgodili za delavstvo. S tem bi res končao. Zde pa odpiram razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa za pozornost. to možemo kot kapitalizmu početi razvijati. Ja. Um, v razmerah je to utopija. Ehm um, je pa prvič je to vredel, je bil Karl Marx. O leta 1857 ko je pisal en rokopis, ki se zdaj izdaja pod naslovom Od črti To, to je črti za kritiko-politične ekonomije, to je pripravljalno besedilo za kapital. In on je šel na tole, ne? Um, To je opazo, on je imel neverjeten talent za ekstrapolacijo, za ekstrapolacijo um, trenda, ne. On je tole gledal, ne prav, včasih je bil kovač, ki je, ki je bil klešče pa da ne. Zdaj je pa eno grobno stroje, ki gre Kaj pomeni to? To pomeni, da je manj dela neposrednega, zmero več tehnologije tehnologija prevzela, kar je materializirano intelektualno dela. Skratka, imate dve, dva procesa. Hrati znotraj produkcije stroji prevzemajo vse večji del poslov in drugič, delovni proces, se vse bolj intelektualizira, ni več uporaba sile, ampak je znanost. Zdaj pa prav, ne? On. znanost je tako tako, takrat ni bila atomskih pravic, znanost je tako in tako, tako lastenja je je življo družbena. In ta znanost je materializira v teh strojih. Živega dela je zmero manj. To se pravi, da bo zmero nove vrednosti. In lepega dne bo prišel čas, ko ne bo več dost nove vrednosti, da bi se akumulirali v ponovno profit, v eh, ponovno produkcijski proces, ki uporozvaja profit. Porozvaj bo on še zmeral, sem ne bo neč vodil zdaj z koriščanjem. On je mislil, da bo z procesom eh, avtomatizacije in intelektualizacije dela, ko bo en biral celo halo v vodu, ne? skozi nekaj, takrat ni še vedel za računalnik, Ne, za nadzorovanje delovnega procesa, bo eh, eh, eh, delo postalo bistveno drugačno in ga bo bistveno manj. Eh, Preizvodov pa zmero bo bistveno večji. No, Zdaj, on je to predvidel, ampak to se njim resniče. To se njim resniče. Eh, in jaz mislim, da, eh, vedete, da, eh, eh, da, da eh, doker je profit gonilo, proizvodne. In dokler je kotizacija na borzi in špekulacija na borzi glavno opravilo tistih, ki si prisvajajo presežne vrednost. Ne. Na vesem, dones to mi so neki eh, lastniki iz 19 stoletja, skoletja, ki so, so neki paternalistično odnos do svojih delov ampak eh, so špekulanti na borzi, ki jih nikoli ne vidite. Ne. Tisti, ki so v nič imura, deluje je na Boston, v New Yorku, Londonu, na Tokiju, <laughs> Skratka, e, e, tog časa se, ne, se to ne morel uvisničiti, ne. E, je pa seveda, z, za naprednje znanosti in tehnologije, ta možnost zmerom bila realna. Ne? Zmerom bila realna, sem, pod drugstvar, dajte, e, mnogometne žoge še šivajo otroci v Pakistanu, čeprav bi jih lahko delo in Ma malo draže, ampak brez, eh, brez surovosti teh, teh, teh eh, razmer. Ne? Tako da, jaz mislim, da seveda, ne, seveda delo ni, je izmero manj potrebno, ne? sam da je v sedanih razmerah se ga ne da odpraviti menjo je to France ki je ureda 35 ur dela dela ne, ne prakticira participira so me, tisto načino naše da se ga da se obšita zadeva se je pa tako tudi kot pravil čega ni že ne? z makronom skratka eh, eh, tehnološke možnosti obstajajo ni pa eh, okoliščine pod tega ne dopuščajo to je tako gladko to ta. ja, da še pred neki Še pred desetimi leti je bila preizvodna hrane za dost velika, da bi prihranili celo človeštvo, pa so vendar ljudi umerali od lako, in to, to množično. Danes ta produkcija ni več ško velika zato, ker delajo benzin skruze, Ne karuze. Ampak pa se lahko tudi odločili, če bi meli možnost, ne, da se bomo menj vozil okoli, da bojo na mestu vrlakov vozil vlaki, ne, ki bojo v bistveno boljše izkoristek, energije, pa bi desprek lahko preživela, ampak organizirati se tega ne da v sedanjih razmerah. Farmacijevska industrija, je en primer. Pa veste, ne, ki umetno ohranja visoko ceno zdravili. Ne? pa preganja generike, pa tako naprej. Tako da to je vse odvisno od odnosu muči, žal. V bistvu je vsak in še v tej tehnologiji, ko pač razvijali, a do točke, ko se je ustvarilo nekaj novek ostija, nekaj, ko ste pač Kapitalizem premaknil na novo področje, ne se zbija, ne s to avtomatizacijo, s to tehnološko revolucijo, v kateri smo zdaj, kateri pač to vidi kot uh, eno od uh, opcij za konec delovanja. Kako smo pregledali že eno od ki se dogaja, da so produkcije, ki ste jih praktično ni več oziroma na neki način od avtomatizirane, avtomobile pač delajo v tretjih oziroma otroci, če vidimo, da se ste skupaj. ostalo je ves celo prenoč čas Se pravi, zato se tudi potreba po privatizaciji šol, po privatizaciji zdravstva to povečuje. Skoraj tisto ste rezerve, kapitalizem nekako ima, ne, da pač uh, razvija. Ne. Ja, sem v storitvah, recimo so najbeli bednej, zasluški najbeli grozno, delo na razmere, to je paosti ali pa osebno ženske iz Tajlanda v severni Italiji, recimo, oskrba starih ljudi na domu pa take stvari. Ne? To, to je mizerija. Na drug stranem pa izjemno visok standard, ki se vi lahko osebno služenjo priskrbite, pri, pri da vam bo gospodinila. Ne? Ne? Mislim, beto tam na da ko sem zagovorilam da samo iz severne Italije marta je. Pa mislim res eh, so problemi, ne, primer problem boljše rase dodatno eh, dodatno za Ampak res je, ne? res je, da tehnične mo možnosti so zmerom boljše. s kompjuterji bi lahko veliko boljš planirali gospodarstvo, ki go, v administrativnem socializmu, ki so se v glavnem zaštekali. Ne? Zdaj, zdaj to ni več problem. Samo tudi v socializmu je, je bilo to politična vločitev, kar pomeni, da so bili lobby, pa frakcije. Pa, ne, ki so, ne, ne. Skrat, ne čist, v družbe nikoli čistih rešitev. Zdaj želica je nekajče hesna podnosov do dela, ne ustraja te stare podnosov do dela, kjer je delalo del človeka kot neka temeljna nesnost človeka, bez katerega ne more biti in tako vreč. Se pravi te tehnologizacije, te, te, te, te, te, te, te ustvarjajo te možnosti, nekako zatekal te temo, če nekaj ne bom počeli. Vsi se nam se, se, se, se, se nas budi, da se nam zmeša, ne, če ne upredeva. Ne, ne pa ste stara, stari revolucionarni. Projekt je odprava dela, delo je, delo je Adam Smith že rekel, delo je Toil and Trouble, granje in muha, ne? Žali smo zneval, da sem, bi to toj del, da bez tega ne moremo. Načak, da je ker se bomo inter, interiorizirani, se ne moramo, če, še, mar se česa, ne? Se autorite, a veste, to pa na Boesi, konc 16. stoletja prvi, napisal prostovoljno hlapčevstvo, ne? na servitit volonter. Ni tiran, tiran, zato, ker ima nadčlovečke sposobnosti, Ampak ker ga vsi drugi priznavajo za tirana, torej da sami krivi, če živite v tiraniji. Ne? To je bilo v 16. stoletju, precej revolucionarnem mislu. No in, e, pa nas je isto, pa ste, e, e, Cilj odprave dela je svobodna, svobodno, svobodni razmah eh, podreč človekovih potencijalov, ne? Skratka, vsak bo lahko bral, kakor časno bo hotel, ali pa risov, ali pa ne se ukvarjal s likarstvom, ali pa fuzba špilil, če mi že to pašne, ne? Če bi odpravljal delo. Pa tudi, če ga ne bi bi lahko vse to zagotovili, ne bi delal samo osem ur, pa potem delal tist, kar bo pašne, eh, Tako da... Eh, Ja, danes pa ravno spro... Trend je zelo ravnasprotni. A se delajo do šestri, ki ne, ne vidijo otrok. Dobre. Če se ne bomo zdržvali že pozdrav, zahvaljujem se vam za pozornost, za prijaznost in za posluh. Hvala lepa.